Iturgetik eneko labegeri Pierre Titjoff, nat eta Ttxoomin zu artean egin du zena uh, diska haua ama hiukantuekin usteriat zaila izan dela etako eneko ere kaseka auto egitea, egite, baten gehiago ere emaiteko. Eta ba, problema, il demora bat dira, beste bat egin diaren. Eh, <laughs> Ondo, kueen ezartzeko. Hau, ba, tatu izan behar duk, me, nola bon, hasi ginen behaz, gudaderen amat azure laguna kantiekin, behaz demora hartako kantiek gehienak horiek dira. Behas, behaz, zian bon, problema bat, beste bat egin diaren diaren. <laughs> Bat beste bat, kantu batzu haipatu ez ditugunak, diskauntan, bihar edo itzi, uh, eman deza hau uh, ide, um, kantu ibilbide horretan, uh, okandukan uh, beste kantari batena aduk? Ba, lagun mina, behin baina sola... Beinatek bertiak idazizitean uh, peio zerbiel karzelatik aterazelaik uh, 2000 eta bostean uste diat. Eta bon, uh, egintzakoten uh, omenaldi txipi bat eta eskola egirra sartu zelaik eta galden gintzoten beinatek bersu batzuen idaztea. Bihar arredoetzi poema hori idazizian. Eta biztana, beti bezala ahatzean berian idazizi bezain vite igorri zeakan eta poesia eta ni musikatu. Amodioaren ohdua, Uh, hau, maitasun kantu bat? Bai, maitasun kantu bat. Nola rain dat. Gude bilbidean, bon, kantari bezala, musikari bezala, denek hor, ez dira bakarrik egiten hal. Eta pasatzen ditu gau frango lagunekin eta itxekoak bastertzen ditu batutan, bastertzen edo, ansten, ire furfurian hor, ire musikantzak eta besteak uzten ditu, bastererat. Hordean, pentsatzen ditu bizi lagunak Eta, wola, kantu hori idatzi, idatzi nioen. Hala, baduk orako, um, ahmaren puntan lori bat, eh, aleike? Ah, ahma, ahma, indako nik izten maite, eh. Ez, ez bizia duk. Errandukan lorea, beste kantuan bezala, maite nuen lorea. Eh, Bistanea behar dik, ez ez, hartu behar gure bizia ortako. Nik uste diat abertzale girela gure biziaren loratzeko, ez ez da beste helburuik. Eta abertzalea ipatzen maituk, ide aita zena alazian, eta bere hitzak dituk, ere abertriaren profetak duztoki uh, kantuntan. Bai, hori atxemanean, berazen duta, ondoko urtetan, uh, papel batzutan atxemanean, bon, idazten zitian, bersu batzu, eta, eta bon, zitian baita espada kero, lanzen, berdin ideia bat. Eta papel batean atxemanean hori, abertriaren profeta, eta isi harripo eta atxemanean, bon, teoria, teoria frango. Me ikusten dut kalaik gertatzen den. Barko gunean ere gure egian badu kolakoiz e, teoria zalei izan dituk rupturistak izan dituk eta gure helburu azerduk. Gure hizkuntza salbatzia, gure hizkuntza askartzia. Da ikusten dut kalaik ustaitzeko egian diren kalapitak gure hizkuntzari buruz horrax teoria zaleak badirela, ana ekintza zale gutxi. Eta gerutak gutxi momentoz E, ba, hori zekat, bon, nik ez dut zahar bat, bezala mintzatu nahi gaztekeran dezertela. Nik ikusten dutana eta sendetzen dutana idazten dut. ere kere ondoan, uh, gain dituko dugula, kantoa, ozertaz uh, duk? Hori duk, uh, be, azkenian ezpeantza behar dik, zenta eskoleriak sofritu uh, sofritudik anitz dik anit, sofritu dik, dik, dik sobera. Baina nun behitik gainetik atera, eta ez azbitik. Espirantsa bakarriadnik egun batez amnistia izan zain. Amnistia bat sentarasteko zertan dako gureak amnistiatuak ez ziren izanen. besteak hala direlarik, libro direlarik eta ohoratuak jangotan. Beaz esperantsazko kantu bat bai. Berdin ereiteko diska haua, norikina norekin ekoitsutusi ondariana Elkar lanean taldeak beaz uh, salduko du. Ba, berek eta guk, ez dugu kontraturik, baina berek dute zabaldikuntza eginen. Ipar horratza lan egin duzio hori? Ipar horratza, label denako bat, eta horiek dira beaz uh, ipar talde bat, xume bat, eta lau bost dizka beren uh, labelianatea dute, eta beaz gu heien barne gira. Uh, Gugira jabe, nahi bozu dizkaren jabe, baina nik eskerzen ditut gure diska zabaltzeaz, eta lan handi bat da, e, egime erzen eta onartu dute eta eskertzen dituta. Mm -hmm. Zek eskutik eskurat ere saltzen alko gauzie? Hori da, libro gira, agunt, gure diska gurea da. Mm -hmm. Kantaldirik dik, eman gehi duk edo... <laughs> Bon, nik ez nuk sobera trebe kantatik, eta egia eran uh, sofritzen diat, uh, bon, guk taldearekin egin diat, bon, bos ginen, handian erdian, ordea piskat, aldizu uh, kantari bakarra izan ki, ez uh, du berdin, eta egia duk eren nuk, eren nuk trebe. Ordean, uh, bo, mementoan uh, ez diat bateri pentsatu, ez lan duz, eta lan handia izanen dugur Bakoitzak denak ari egituk lanean, eskuntazker, niz salbu bai. Baina berdik bildu, berdik antolatu, eta ergan enetako kantalia ona berdik izan. Eta baitiau eginik txarrak edo, eta inalagutzi nahi nizkek txarrak egin. Eta ergan lan handia dela, ontsa egiteko, mementoan ez gitu gortan. Ikukandukan bezala, ez dakiat, uh, tira hori musikarat, Baxazteko gogoa baduk, baduk, senditzen duk, uh, aurreketa segitu, aurk tipiak badituk ere ez? No, no, no, piskat no, no. tipia ben? <tipia> Gitaranitza baita, lau alabat eta buztakak, bi, lau, sei, <tipia> eh, alatxiak eta semetxiak. Eta eh, bon, baino beha eduk, ikera eduk piskat gitarrean, eta uh, beste tipia dira. Zazpi, lau, bost, urte, behaz, demorak emendik, eak eh, <tipia> Ale nahi nain finitu, uh, saio hau, maite nuen lorea kantunekin, hori no, no haipatu dituk loreak, eh? eta kantunek badik ere anekdota aski non bait? Bai, maite nuen lorea hori hausi uh, batean, leoneko ekintzaren ondotik, bat izan zen eta behaz hor militante bati, judia galentzion, e bu, jenom, me, buzet kua, koman bu, bu, baiet? dan bestiak egantzon u savez monsieur moi je ne suis qu'une petite fleur dans ce vaste monde eta itsigarri maitatunian anin janausian eta xetik etzera sartu ninean ideia horiekin lori tipi bat mundu zabal batean eta hortan sortu zian kantu hori ala hori kin agortokogito kgarkoan mineskek eneko eta be segi bideoetan ordian wei demura dukararik uh, kantuen sortzeko edo hontzeko fintzeko Ba, badizkia bono, zentak gure bide hori, hasi dugun sail hori, bukatua. Nainik beste batekin segituz bide beretik. Beste gertakari batzu izan dituk eta behar dizkia bono, aipatu oino. no. Bidezker jeneko? Tenuen, lorea, izan agati, tipia, esango ahondi batekin, lehertudu, temuda, maitenuen, lorea, izan agati, tipia. Ahondi, mandi, el nadarra, Era mutile sincu raccortetti mi e ne garra che ri una gara scia Para te un tallaparra Poi vai tarmi tu be a raccura nadarra Posto a un dia in Izan agati, tipia, zango handi batekin Lehertudu teura, baitenuen lorea Izan agati, tipia Kanatari inelua, zaku Ula txortzeko nekoa, etorri da bai ordua Hintar berri lortzekoa, guntxal batzeko geroa Manesabaisi berua Manesabaisi diru ler